Abilități de comunicare Autor Alan Pease Această înregistrare aparține www.lecturaudio.ro Capitolul 8 Cum să fiți de acord cu toată lumea, inclusiv cu cei care vă critică? A fi de acord cu ceilalți este unul dintre cele mai importante obiceiuri pe care le puteți cultiva. Oamenilor le plac persoanele care sunt de acord cu ei, și le displac cei care nu sunt. Ca să fiți de acord cu cineva care vă critică, fie confirmați, dacă e adevărat, fie acceptați dreptul la opinie al celuilalt. Prima situație. Cum să acceptați adevărul? Cel mai eficient răspuns pe care îl puteți da celui care vă critică este să acceptați adevărul spuselor lui și apoi să vă reformulați atitudinea. De exemplu, dacă mama spune, dacă diseară te duci să dansezi, mâine dimineață nu o să te poți trezi ca să pleci la serviciu. Fica răspunde, probabil că ai dreptate, dar îmi place să dansez și abia aștept să mă duc. Fica a acceptat adevărul observației critice a mamei dar în același timp și-a susținut punctul de vedere. Ana Romeo, nu cred că ar trebui să renunți la slujbă. Ești un om cheie în companie și dacă economia va merge prost, vei avea totuși o slujbă. Dacă îți deschizi singur o afacere, n-ai nicio garanție de stabilitate. Romeo răspunde Categoric ai dreptate, Ana. Nu am nicio garanție, dar știu că o să mă descurc. Și abia aștept să am ocazia să o dovedesc. Romeo a acceptat adevărul spuselor lui Ana. N-a contrazis-o, n-a umilit-o, nu s-a umilit nici el și totuși și-a susținut atitudinea fără a fi agresiv. A doua modalitate, cum să acceptați dreptul la opinie al celui care vă critică. De cele mai multe ori nu sunteți de acord cu părerea celui care vă critică. Dar puteți accepta dreptul lui de a avea o opinie, oricât de stupidă vi s-ar părea aceasta. De exemplu, David afirmă Monica, o să rămâi lefteră dacă în continuare o să cheltuiești toți banii pe haine. Monica răspunde Înțeleg, David, care e părerea ta în această privință, dar îmi place să am multe toalete diferite. Marcel cum de-ai putut să scumpere o Mazda, Florin? Doar ști că Toyota e mult mai bună. Florin răspunde. Înțeleg părerea ta, Marcel, și-ți dau dreptate. Toyota e o mașină nemaipomenită, dar mie îmi place să conduc o Mazda. Marcel și Florin au acceptat amândoi dreptul la opinie al celui care îl critica. Florin a confirmat și adevărul spuselor lui Marcel, dar niciunul nu a renunțat la opinia lui și nici nu l-a făcut pe celălalt să se simtă ridicol. Chiar și dacă sunteți în dezacord total cu critica celuilalt, de obicei există o cale prin care puteți arăta că sunteți de acord cu el, deși susțineți ceea ce credeți că este adevărul. Scopul vostru trebuie să fie întotdeauna să-i faceți pe ceilalți să se simtă în largul lor, chiar dacă nu sunteți de acord cu ei. Iată cinci soluții pentru a deveni o persoană agreabilă. 1. Hotărâți-vă să fiți de acord cu toată lumea. Dezvoltați-vă o fire agreabilă și faceți pe ceilalți să se simtă bine. 2. Confirmați adevărul. Comunicațiile le celorlalți că sunteți de acord cu opinia lor. Dați din cap afirmativ și aprobații. Da, ai dreptate. Sau... Sunt de acord cu tine. 3. Acceptați dreptul la opinie al celui care vă critică. Chiar și atunci când credeți că susține ceva complet absurd, confirmați că e dreptul lui să creadă astfel și în același timp reafirmați ceea ce considerați că este adevărat. 4. Recunoașteți când greșiți. Cei care își recunosc o greșeală sunt admirați. Dar majoritatea oamenilor preferă să o nege, să mintă sau să arunce vina pe alții. Dacă ați greșit, ați putea să spuneți – Cu siguranță am înțeles greșit. Am făcut-o de oaie. Am greșit. 5. Evitați disputele Rareori puteți câștiga o dispută, chiar dacă aveți dreptate. Certurile au ca efect pierderea prietenilor și a credibilității, și le oferă combatanților ceea ce doresc, o luptă. Următorul capitol se intitulează Cum să creați energii pozitive în jurul vostru.